Підходити до них боялися, здалеку розглядали в бінокль. Розстрілювати їх не наважувались, якби не знищити те, що вціліло від вибуху. Штаб партизанського з'єднання весь час перебував у Глушкевичах. Цей населений пункт став центром Великого партизанського району. Він мав телефонний зв'язок з усіма селами, де стояли наші загони. Звідси, прийняті партизанською радіостанцією зведення Радінформбюро про перемоги Червоної армії під Сталінградом, ми розповсюджували по всьому Південному Поліссю. Бойовим кличем піднімали народ на боротьбу із загарбниками. Жителі сусідніх сіл Борове, Шугалей, Рубіж, ухвалили на загальних зборах закрити для руху гітлерівців усі дороги і негайно почали в своєму районі розбирати мости, влаштовувати завали. В будках Войтковіцьких жили переважно поляки. Щодо нашого приходу тутешні жителі ухвалили організувати збір м'яса, картоплі і фуражу для партизанів. У Глушкевичі прибув до нас партизанський загін із села Єльська, що налічував кілька десятків бійців. На очах він зріс до 200 чоловік. Ми озброїли їх, підучили і направили самостійно діяти в своєму районі. Безперервно поповнювались і наші батальйони. Одна група озброєних добровольців підійшла до штабу з'єднання з троєм. Прибуло поповнення, відрепортував командир. За знищення залізничних мостів навколо Сарн, німці не могли відразу відповісти ударом на удар. Поблизу не мали достатніх сил. Минув майже місяць, перш ніж вороже командування підготувалося до операції проти нас. 22 грудня, сконцентрувавши в районі села Хочин великі сили добірних частин СС і жандармерії, окупанти почали наступ на Глушкевичі. Наступало п'ять батальйонів двома угрупованнями – із Заходу і Південного Сходу. Після запеклого бою, що тривав безперервно день і ніч – нам довелось відірватися від противника. На Сарненський хрест ми витратили весь запас вибухівки, та й інші боєприпаси кінчалися. Треба було відшукати придатне місце для аеродрому, щоб прийняти літаки з Москви. Вирішили йти на північ у Нетріполісся, в табори білоруських партизанів. Визначений нами маршрут проходив через Букчу Туровського району. Село, як вивелось, займав батальйон німців. Ми розраховували розбити цей ворожий гарнізон раптовим ударом, але не вдалося. Передові роти партизанів на підступах були притиснуті до землі ураганним вогнем з будинків, де гітлерівці встигли укріпитися. Партизанам, які третю добу не мали ні хвилини перепочинку, бій потім нічний марш, щоб пробити собі дорогу через село Довелося кожний будинок брати штурмом Вибивати окупантів гарматами Багато крові пролилось у запеклому бою в Букчі Партизани сходилися з противником в рукопашну Розгарасівшись, я скинув з плечей довгополу хутряну шубу Її підхопив один командир Та ворожа куля тут же тяжко поранила того командира Коли його несли в санчастину в воротах рознеслася чутка, що це мене несуть. Шуба була примітна, єдина в загоні, трофейна. Потім багато хто дивувався, чого це я під час бою в Букчі ходив на весь зріст по вулиці. А треба було, щоб люди бачили, командир живий. Двадцять годин вели ми в Букчі ближній бій, доки прорвалися через село, розгромивши німецький гарнізон. Звідси вирушили на село Тоніш Німці ще раз намагалися перегородити нам дорогу на північ. З Турова Турово, з партизанам, рухався збірний батальйон ворога. Він поспішав на допомогу своїм у Букчі, але спізнився. Ми зіткнулися з ним на підході до Тонежа і коротким ударом частково знищили, частково розсіяли його. Знову на нашому шляху постала Прип'ять. У листопаді ми підійшли до неї з півночі. Тепер з'явилися з півдня. Скільки вже петель зробили ми по Україні, а це ще одна. Настав січень, лід на річці був міцний, але під вагою нашого обозу місцями почав проламуватися. Добре, що бійці запаслися жординами і вірьовками, мали за що вхопитися, коли провалювалися. За людей я не боявся, загартувалися. Скупається хлопець, вилізе із крижаної води,